Це що ж ще за химочки? Кого ти так величаєш? Ну, химочки, так усі їх там називають. Хто всі? Блатняки, може, твої, з якими баланду по колоніях сьорбов. Так то, ще не всі. А порядна людина не стане женщиною поза очі обзивати. Оце культурний. Такий буде саме до пари моїй дотці. «Хеймочки, хеймочки!» Не могла вона заспокоїтись ніяк. «Зі вже глузують!» «А в мене самої бабусю було Химою звати. Так що, це лайка? Насмішка?» Ніхто з неї не сміявся. «Бо Хима дев'ятьох народила і вигляділа, і не було поміж них жодного такого розгільдяя, як ти!» Хвилю якусь перемовчала насуплено. Стала суворість зовсім схожа на брата. Обличчя заокруглилось і ніби розбухло. Було їй видно зараз і прикро, і соромно за цього розгільдяя, що сидів уже аж ніби повеселілий, хоча почувалось внутрішньо і напружений був до краю. «Вікторе», — сказала згодом Ганна Гурівна якимось майже урочистим голосом, Хочу тебе просити про одне діло. Можна? Просіть. Як мати, молю тебе. ти від дівчини. Не принесеш ти їй щастя. Він зблід. Принесу чи не принесу? Звідки вам знати? Чує душа. Душа джерело ненадійне. Ой, яке надійне! Нікого так не просила, як тебе оце, Вікторе. Ти ж гарний собою. Знайти тобі пару буде неважко. Котрась із-за тих пансіонатських накуделених тільки пальцем кивни. Сама побіжить за тобою. А Інна... Він не своя дорога. Своя. Не схожа на твою. Пощади дівчину. Відплати хоч цим... За її вірну любов до тебе. Бо ж так, як вона, зараз рідко хто любить. Відступись, як сина тебе прошу. Він сидів усе ще блідий, голова схилилась на груди. Ви просите неможливого, сказав опівголоса. Це тільки піддало їй жару для умовлянь. Ну переможи себе. Не зав'язує їй світ. Скільки буває, кохаються і рік, і два, а одружуються з іншими. Хіба мало в нас гарних дівчат? Он, кажуть, муся осначівська, за тобою сохне. Така ж славна дівчина, і в батьків одна. Може б, якраз ти її ощасливив? Він мовчав, не підводячи голови. І його мовчанку жінка сприйняла як ознаку вагання. Певне, зараз сам із собою бореться хлопець, виважує, що буде краще. Отже, ще трохи, трінь трійнички, і він спроможеться дати згоду. Раптом її щось відносяяло. Вітю, уваж мою материнську просьбу, а я тобі за це Жигулі подарую. Жигулі? Він аж очиме закліпав від несподіванки. Спокуса була такої сили, що могла будь-кого збити на повал, а тим паче Віктора, чия пристрасть до швидкісної їзди відома всій Кураївці. І, здається, розрахунок був безпомильний, пропозиція аж надто заваблива. Бо хлопець зрів брови звеселіло і явно зацікавлено. У вас уже є жигулі? Будуть, вигукнула вона гаряче. Торік хіба не чув? двом найкращим комбайнерам області видали малолітражки в премію. Одному дістався запорожець, а другому жигулі. Сам секретар обкому ключі тим комбайнерам вручив на стадіоні прилюдно. Але ж ключі ті в них... А не у вас, не стримав усмішки Віктор. Вважай, що і в нас. Сімейний екіпаж Ягничів теж у десятці найперших передових. Була ж у газеті фотографія. Торік телевізор видали в премію. А цього літа, якби хліб не згорів, отут би вже під вікном жигулятко стояло. Вишневе, на новісіньких шинах. А що в наступному році стоятиме, то це факт. Веремієнко підвівся, напустив на себе суворості. Отже, за дочку Жигулі. А чи не мало? Хоч би вже вологу. І несподівано на всю душу розриготався. Одразу по цьому став знову серйозний, глянув на осоромлену співрозмовницю, з явною зверхністю. Соромно мені вас і слухати, тітко Ганна. Невже ви серйозно могли подумати, що Віктор на цей ваш калим пожадниться? Проміняє інку на ваше відчіпне? Яка дикість? Ви ж самі були молоді? Невже забула, не знаєте, що таке любов? Знав би ти, я знала і знаю. Перемагаючи сором, підвелася і вона ображено. Не тобі мене вчити. А оце, що я тут сказала, щоб на цьому місці й вмерло, зрозумів? Само собою. У цей час до веранди уже підбігала Інка. Згоду помітивши настрій обох, відчувши якесь неблагополуччя, вона занепокоїлась. Що ви тут не поділили? Тебе не поділили. Видно, кортіло сказати хлопцеві. Але він тільки дозволив собі жарт. Про справи оонівські гомоніли. А як там наш голова? Мирщі схопилася мати, щоб уникнути уточнень. Мабуть, кликали так, аби кликати? Та ні, застудився дуже, температурить, сказала Інна. Проте на пневмонію не схоже, скоріше ангіна. І знов закоханий погляд на Віктора. «Чого ти такий блідий?» Майнуло було, чи він не п'яний, але одразу й відкинула підозру. «Ні». Ще раніше, після одного випадку, поставила йому умову, щоб ніколи не з'являвся їй на очі у нетверезому стані. І поки що він цього дотримувався без порушень. «Гол! Гол!» знов почулися викрики, від сусідського електрона. Віктор ступнув до дівчини, і на очах у матері, ніби щоб досадити їй, упевнено взяв Інну за руку Забираю мій скарб, море наскличе. По тому як вона охоче піддалась, як швидко обоє подались подвір'ям до хвіртки, на ходу так і линули одне до одного. Мати зрозуміла, що нічим зараз, дочку, не зупиниш, бо є в житті речі, перед якими всі твої хитромудрі зусилля зводяться на нівець. Сама ж бо знаєш, що то за сила любов. Не складала зараз інна пісень. Відколи опинилася в Кураївці, не склалося ні рядка, Хоч іноді й бродило щось туманне в душі, більше читала, знов захопилася класикою. У палаці культури підібралась за останні роки чимала бібліотека, сам Чередниченко шефствує, стежить, щоб належно поповнювались її фонди. Хай читає кураїлка, менше горілки питимуть. Райгазета час від часу друкувала вірші. З'явилася одного разу навіть ціла літературна сторінка «Творчість молодих». Інна перечитувала поезії від рядка до рядка, було тут про музику токів, про степові кораблі, були уривки поем, ще, мабуть, не написаних, віршовані посвяти комбайнерам, їхній самовідданій праці, безсонним ночам. Розпівувались брати сонця, соняшники, що світять на море золотими коронами. Це оті, що, змучені, прибиті посухою, стоять цього літа за кураївкою, мов ромашки, з останніх сил борються за життя. Все було ніби те і не те. Співались про легке, а ось яким трудним було для людей це літо, якої напруги вимагало, яким болем проймалась душа хлібороба, коли все тут горіло на очах. Скільки переживань завдали степовикам ці паленні, які пекла вітри, нищівне нашестя стихії. Про це чомусь ніде ні слова. Чи, може, так і треба? Навіщо торкатись того, про що й без тебе всі знають? Була ще районна лірика, дівчача й хлоп'яча. Зізнавались типовикам у своїх інтимностях, ті, що, певно, доводились інні ровесниками. Цілува тагу таких зустрічала, коли ще під час навчання в медучилищі її часом залучали до зборів літов'єднання. Вона існувала при тамтешній районній газеті і звалася Соняшне Гроно. У турнірах юних авторів. У жвавих дискусіях, після літературних читань, Інна участі не брала, почувалась до цього не готовою, стримувала її ще й сором'язливість, тому більше трималася осторонь, слухала. Траплялись почути іноді твори гарні, із щирою любов'ю до людей, до степу, але чимало було й словесного дзвону, позичених почуттів. Нескромного поетичного якиння. Так їй принаймні здавалось. Уявляла, як би до цього поставилась мама чи татко, Яку насмішкувату міну Скорчив би на такі вірші брат-штурманець. І коли їй самій кортіло погнатись За викрутасною римою, Побавитись у слова «брязкотельця», То одразу виникала перед очима братова насмішкова та фізіономія, який, правду кажучи, вміє бути дошкульним. Ні, не дасть йому поживи для насмішок. Невідомо, чи ощасливиш ти людство своїми віршами, але добре відомо, що задовго до тебе були створені речі, які тепер і тобі приносять істину на солоду. Тож читай, вчитуйся та вчися, Писати що встигнеш. У медпункті у неї на чистім столі, поряд з реєстраційною книгою, завжди лежить закладений бланком рецепта Томик чиїхось поезій. О тих, що їх п'єш, і як джерельної в спеку ніяк не нап'єшся. Диво! Як вміє людина виповісти себе одним рядком. Навіяти просто такі чари на тебе. Мабуть, ніколи тобі цього не навчитись. І все ж потаємне бажання прилучитись до творчості заповітно жевріло в ній, жило як надія. Вдивлялась у людей на току. Не приймуть вони пустомовства. Вони як правда. Вони ось такі, прості, ясні і слова твої мають бути такі ж, як ці люди. Ждала, внутрішньо прислухалась до себе, може пора, може за авторучку мерщій. Та ні. Оте, що він ших тугим повним колосом родить, до тебе воно ще видно не прийшло. Ще твоя нива в тумані. Переживаєш творчу кризу? Помітивши її задуму, Іронічно запитав Віктор під час минулого приїзду. Тепер він часто залітає до Кураївки. Перейшов працювати в сільгосптехніку. Пересів із котка на газик. Хоча, щоправда, взяли його тимчасово на випроб. Творча криза, це ж так вона зветься у вас? Нічого не йому на це. Може і справді криза? Може, і взагалі більше нічого не напише після того берега любові. Відомі ж випадки, коли людина лишалася тільки автором однієї пісні. Не мучся хоч ти, заспокоював її Віктор. Не ну що? скільки є людей, чиї дні летять у трубу порожничі. Знав і я такий стан. А зараз, коли ми вдвох, я, віриш, наповнююсь змістом. І Кураївка мені стає, ну, як Канарські острови. Радувало дівчину те, що Віктор ніби змінюється на краще. Став до неї уважніший, з'явились нові зацікавлення, попросив навіть антологію французької поезії. Тільки ж, як вітер, примчиться, сходять разом у кіно, і тієї ж ночі назад йому на роботу. А ти потім знову в непевності, чи не встряне там у яку-небудь халипу? Чи, може, це зайві тривоги? Адже для них нібито нема ніяких підстав. Може, ти просто не вмієш радуватись, як це вміють інші? Радуйся, що він ось приїхав цього вечора, бере тебе за руку, веде. Коли вони, залишивши матір на веранді, Вискочили удвох на вулицю. Вікторів Газик, чи, як він каже, Газон, був ванів неподалік. стирчав перекособочений під сусідським парканом. «Сідай», – запропонував дівчині, «промчу з вітерцем. Побачиш, на що мій підлеглий здатен. Отут відчуєш поезію швидкості». Сіла і більше він тепер її не заманить. Яка там поезія, коли тільки вскрикуєш раз у раз «Не жени! Не жени!» Та шукаєш руками, за що б ухопитись, та бачиш засліплених фарами перехожих, що сполохано сахаються, тиснуться під паркани. Але азарт є азарт. Це, може, в людині теж талант? Може, азарт і відвага? Вони ходять поруч?» Каже Віктор, що тільки і живе, коли розжине на сто і все аж свистить, розступається, розлітається, коли почуваєш, що досяг вихопився в якийсь новий стан, де ти вже інший, де сама швидкість тебе п'янить. Можливо, це і так? Водолази розповідали, що людина, спустившись під воду, в буквальному розумінні, п'яніє. Щоправда, там вона п'яніє від іншого, від естетичного хмелю, від краси та фантастики підводного царства. Азарт, порив, прагнення сягнути незвичайного – це не те, за що можна людину осуджувати. Може, звідси проростають великі пристрасті, подвиги почуттів, подвиги звершень, Днями Інна бачила в Кураївському народнім музеї збільшену фотографію Сані Хутірної, тієї легендарної льотчиці, що так уславилась на фронтах і потім підбита, разом з коханим, загинула в повітрі, пішла у вічність в обіймах. Колись про таке в народі складались би пісні, Силу такої пристрасті Інна могла зрозуміти. Таке хотіла б вона ось півати. Щось від тієї сили сама хотіла б мати в собі. Може, воно десь і є, Та тільки причаєне ще, Нерозбуджене, нерозкрите. Хутірна, може, теж починалася з непримітного. Була звичайною дівчиною, що літа з вилами на лобогрійці бачили її в кураївськім степу. Нічим ніби й не вирізнялась з-поміж інших. А тим часом крила от тім невидимі уже, мабуть, почувала в собі і вже, певне, бурунив у ній неспокій, порив, близький до безтямності, що якоїсь там літньої ночі підхопив дівчину і поніс у простори за її нездоланною, бентежною мрією навздогін. Тільки, здається, все те не має нічого спільного з хлоп'ячим хуліганським азартом. «Ну як, Інко?» – запитав Віктор, коли газик виніс їх за Кураївку на узбережжя і з розгону тицнувся, гальманув за кілька метрів від обривчика. «Дає натхнення?» «Інна?» Ручко, зіскочивши з машини, стала надобривчиком, мовчки взялась поправляти волосся. «Ти що, розсердилась? Не те натхнення? Полоскотати нерви — це ще не натхнення. Жахати на вулицях людей — це, по-твоєму, дотепно? Хотів як краще». Він наблизився до неї, вибачливо обійняв за плечі, Теж задививсь на море. До дідька такий гарний він оцей понт. Тільки оце роздивись? Ну, я ж сірий та мурий. Але й ти, пробач мені, інко, якась, наче, не з нашого часу. Старомодна, немодерна, це ти хочеш сказати. На тобі я вловив від шумілого давнього віку печать, віршами заговорив. Дивина. Справді, ти ніби з епохи курсисток, чи навіть десь із античності, народжена з сяєва прибою, такою ти, мені, здавалась, там. Ніяк не звикну. Оце вічне самозаглиблення, серйозність. Міг би подумати, що гра, манірність, якби менше тебе знала. «Живеш у якомусь вимріяному світі, але і цим ти мені теж подобаєшся». Вистелялась місячна доріжка, ще яскрава, ледь-ледь пробивалася, з мерехтіла. Безліч світляних клавішів раз у раз випорскувала з темної води. Про що ти задумалась? Знов про Овіддія? І про нього. А ще про кого? Був певен, що скаже і про тебе. А вона сказала про Саню Хутірну. Санька і Овідій, оце поєднання, оце парочка. Не люблю таких жартів. Більше не буду. Голос його шепотом розтанув у дівчини біля вуха. Йому смішно. А для Інни це чимось таке поєднувалось. Бо що важать ті відстані, хай в тисячі літ, коли йдеться про тих, хто для тебе живий, кого ти вбираєш душею, кого поєднала теплом своєї любові і визнання? Не знала і не могла знати війни, не літала з багажем Червоного Христа до місць, де лютують епідемії, вже власне ні разу не ризикувала собою. А проте іноді потайки ставить себе в ситуації найтрудніші, примиряється до найтяжчих випробувань. А ти змогла б А ти здатна на любов велику, на велике співчуття, на подвиг сестер милосердя, про яких думалося не раз. І хай Віктор скільки хоче іронізує, однак вона почуває в собі такі запаси внутрішніх сил, що їх вистачило б сягнути і в ті голодні, замікроблені тропіки, куди вона, як і Віра Костянтинівна, хоч сьогодні готова летіти рятівницею. Вдома часом кажуть, що впертістю та затятістю Інна схожа на дядька свого Зоріона, і якщо це так, то що ж тут поганого? Оріонець справді імпонує дівчині своєю вдачею і життєвою чіпкістю, і затятою відданістю, тому що було, може, його першою і останньою любов'ю. У кожного має бути свій Оріон у житті і пам'ять своя надалеке і близьке на все, що тобі заповідано. А заповідано, мабуть, і Овідія, і легендарну Кураївську льотчицю, і цю мерехтливу, вже роз'яснілу доріжку, що просто від тебе стелиться і ніби кличе кудись. Заповідано і неясний цей неспокій, що його носиш у собі, і з якого наврядбо чий пісня вродиться». Віктор завжди ставився досить скептично до іншених, як він казав, високих матерій. Не всім же бути геніями, витати в небесах. Можеш собі витати. Можеш дражнити уяву, викликати тіні предків. А він людина земна. Він сьогоднішній. Бачить, що бачить. Знає тільки те, що нічого не знає. Без жалю його поскубло життя. Хотів би навзаєм і його поскубти, Урвати від нього і для себе кусень Отого так званого щастя. Ось воно поруч, твоє земне багатство, Твій реальний, на лету схоплений птах. Він і зараз під рукою трепече. Чи втримаєш? Страшно й подумати, Що ловитимеш коли-небудь, саме повітря. Чув сьогодні? Не принесеш ти їй щастя. А хтось принесе? Такий може з'явитись одного прекрасного дня на сірому Кураївському обрії, і стане він для твоєї Інки жаданіший, цікавіший, змістовніший. Розмова на веранді хоч і закінчилась для Віктора Ніби з переможним рахунком. Все ж його знепокоїло. Він відчув подих можливої небезпеки. Бути ось зовсім близько, торкатися щукою її запашного волосся, і потім втратити все. Втратити найдорожче. І хай зараз для побоювань нема ніяких підстав, але це сьогодні, а завтра а потім, звичайно, ти перед нею злидар, не вмієш заглиблюватись, ідеш по верхах, але ж як без неї? Без неї ото була б порожнеча, ото був би крах. Тільки біля цього вогнища ти можеш зігрітись. Почувався так, ніби випадково і незаконно заволодів коштовним скарбом. Заволодів чимось більшим, ніж тобі належало від життя. Тож тримай тепер всіма способами. Тримай з усіх сил. І тому він хотів бути зараз Інною особливо ніжним. Намагався розважити, зробити їй якусь приємність, навіть догодити. «Давай купатися», – запропонував Віктор Зненацька. «О, це вона любить, та ще вночі при місяці купальника не взяла. Можна й без, ніч ніхто не побачить, хіба місяця той». Так і відчула обійми води, її лоскітні пестощі, ніби доторки самого місячного проміння – перебігають по тілу, по тобі відкритій, усій оголеній, від усього вільній. Та хоч як їй кортіло зараз купатись, гратись у воді, перепліскуватись? Кортіло, може, навіть більше, ніж йому. Вона таки стримала себе, пересилила своє бажання. Ні, соромно буде, коли прожектора наведуть. От якби це було на косі, то гайде на косу. Не сміши. Чи може на танці? Він, видно, вирішив будь-що розважити її цього вечора. Інна озернулась. Пансіонат освітлений, музика підсилювачів догримлює аж сюди. Нічні розваги в самому розпалі. Вожаті з сусіднього піонер-табору не перший день воюють з пансіонатським електроджазом, з його диким ревінням що не дає дітям спати і після відбою. Піонерська здравниця уперто воює з пансіонатом за тишу. Війні не видно кінця,